Rabbil alemin Və salatu və salamu alə işrafil anbiya və seyyidil mürsəlin əmmə bərd Rabb-i şəhli və yəssir ləmri və hləqda təbiyyisəni yəfəhu qavli ya Rabbi yəssir ləykul ləmri Şimdi kardaşlar ki, çəkm dəz qadrıq almıştuk kuldurum söhbetində ki də ki Peygamber sallallahu aleyhəsəlləm ashabalarından bir nefəl təcihəd Yola çıxır və səhrada gəlir, bir quldura qaçaq, quldura rəsi gəlir, quldur onun malını əlindən alır və onu öldürmək istəyir, bu deyir ki, sən məni bıraq, olsa mənə öldürməkdə sənəni bir şey gəlməyir, quldur da nə deyir, quldur da deyir ki, mən sənəni bir bıraxa bilmərəm, sonra gedər sənə, deyərsən, yəni, mənə çıx problem çıxar, nəsə deyir, ...sen de öldüreceğim diyor. O zaman ki mene öldüreceği sen onu da icazı verir. Yani iki iliket namaz kılın ve hemen insan namaz kılır. Namazda hansı dua edin? He? Memmuz ayeni... Suresi'nde keçen 62. ayını... Memmuz Suresi'nde keçen 62. ayını dua edin. Hemen ayıda Allah s.w.t. diyor ki... Əmə yücəybül müzgarra əzədəə və yəkşfüsü və yəcəliku fələfə ilə ərdə iləhəm mə allâh qalilən mə tezəkkürün. Ve dəyir, bütün Kuran hafız olduğunun halda dəyir, bütün korkudan her şey yadından çıkmıştı sadece dəyir, Kuran'dan bu ayet-i yadında kalmıştı. Ve həmin duana, Allah sülhətə və həmin insanı o sıkıntıdan sarır. Sonra şey, burada getirir, en mühüm dualardandır, sünnetə geçən en büyük dualardandır. Şəhq dəstirir ki, Peygamber s.ə.v. buyurur ki, Mə əsəhəb əhədun qad həmmun vələ hədən Kim? Elə bir müsəlman olmasın ki, hər hansı bir sıqıntıya düşsün və əmin sıqıntıya düşdüyü zaman düşün ki, Allahümme inni abdukə Allahümme deyir, Məhsərin quluna və ibni abdukə və qulun oğuyam və nasiyyəti deyədik Elə bir işlərinin başı təminəlindədir mərdəfi əfsmə sənhə şünlərim üçün keçərlidir adın fiə qəza sənmələ bir qəza qədəri mənim üçün ədalət sayılır özümə ədalət kimi qovuz edirəm əsəlikə allahım və bil küll ismin hu və lak ya rəb məl kim adların vasitəsi ilə sənmə istəyirəm səmmaytə bihi bi nəfsikdir qəvtar ki sən özünü o adlarla atandırdın ə vəlləm tə və əhədən min xalqik adlar ki sen, o o adları yaratıqlarından hikmət öyrətdin. Əv əndəl sən ufiyyə kitabiyyək o adlar ki, sən o adlardan hər hansı bilmiş kitablarında indirdin. Əv əsəhər və dihifiyyəl min qayb indəd və o adlar ki, sən o adları heç kimə bildirmədin. Yəni, Allah s.ə.vələnin neçə adı var? Bizə bəlli olan 99, amma 99-dan da çoxdur. Yəni, bu ə, hədisi ona dəlildir ki, 99-dən çoxdur, çünki Peyğəmbər səsləm burada deyir ki, o adlar ki, onları sən heç kimə bildirmərin deyir. Və deyir, bu adlar vasitəsi səndən istəyirəm əntəcən Qur'an Əl-Azimə Rabiyyə qalbi deyir, Qur'an-ı könlümün nuruna çevir, sinəmin nuruna çevir və üzüntülərinin getməsinə səbəb elədir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm deyir ki, kim bu duanı edərsə deyir, Allah s.a.v. onun üzüntüsün, sıxıntüsün, kədə Yəni Allah Subhanahu Allah o insanın zəvaştırar bir və həmin o sıkıntını Allah Subhanahu Allah özünə əvəz edir. Fə qila ya Rasulallah, ala nə təalləmuha qabila bi ki ya Rasulullah. Onu öyrənəymi deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, qala bi qale hi balə an yə təalləmuh deyir. Təallədir. Allah şərb işdən lazım din eləsin. Onu bir eyləsin və başqa bir rəqaistə sahəbələrdən gəlir ki nəbi nədə ki, ondan sonra bunu deyəndən sonra eylə bir insan qalmaz ki, qadın, şaf, böyük, sədiyik hiç qalmaz ki, yəni bu hədslər veriləməz Aynında, yəni çoxdur, yəni çoxdur, də əhləsini irtəkişən ən əzəmətli hədslərdən biridir Sıra, şəhq yəsir ki və qəsirən mə nəcidə təbihi haliq olun və Bir çox dualar var ki, görürsən eşidirik ki, bir çox insanlar həmin dualarla dua ediblə Allah Subhanahu va taala onların duasına cavab verir. Necə ki, burada bir ayəyə vaxt gətirəcəyik. "Və qad ed, hu qad iqtamə bi-du'a'i tarurati sahibuhu iqbalu ala Allah." Və ola bilincə həmin duanın ləzliyi ilə bərabər insanın o bir elə bir vəziyyətdə Allah Subhanahu varlığı, Allah Subhanahu olan bağlılığı Allah s.ə.və olan səmimliyi o gözəl sözlərlə bir yerə cəməlir. Aydın, qardaşlar. Əv, həsənətun təqədəmətinin hüdiyi cəaləlləhu s.ə.və icabətən dəvadan şükrəliyə həsənətdir. Və yaxud, ola bilsin, insan dua etməcdən qabaq, hər hansı bir sədəqə çıxardıq, o sədəqə onun duasının qəbul olmasına səbəb olur. Və yaxud, duanın bir qəbul olduğu vaxtlardan hər hansı bir vaxtda təsadüf edir. Amma deyil, fəyazın nızlanı əmrə sürr-ü fiilək və zəlikə dua. Deyit, insan bəzi ələzən nedir ki, bəzi ələri, duanın qəbri olmasında sırf-sürr-i ne deyil? Duanın deyit, zəhiri ləfsi deyil, fəyaxhuzuhu mücərrədan əntilkəl umurulləti qarənatuhu məzəlikə dəyil. Və gəsir-i sırada duanın deyit, zəhiri ləfsin və başyir həmin insan, həmin dua ilə dua etməyədir ə istte gün devaə ve bunun birsanye bensir bir insan diye bir kişi tal bir dermanı götürür ki vaqtə y daha istə bunu və ladim olan vaxta da işledir alaavaçiədi yem da ve di ladim olan şekildeə de işəir veə insan bir diye faydatə vadan na di başkası da dir elə nedir ki isttemal mühəə deva bir müə edinə pi sürması Və başqası da elə bilir ki, bu dərmağın bir nətə istifadə edilsən eylər, sana dəyir, bunun hayrı tosunacəm. E, Əgəsirə bir dərmağın tünə nəyir? Büyüdan çək. Aydın də. Büyüdan çəkdən olacaq. Və hədə məqdən də yıqnus fî kəsirə Bu məsələdə çox insanlar görürsən ki, çaşırlar. Min hədə anə hüqad bi yəttəfiq idrəri indərli. Ola birisi insan deyir, məsələn, hər hansı bir qədrin yanına geçsin, qədri ziyarət eləyəndə, ya ola birisi nəsa peğamda çoxsa mədəbri olsun, ya başqa qədillər olsun, geçsin ziyarət eləməyə, o vaxt insan bir ölümü xatırlasın, o vaxt insan kövrəlsin, o vaxt insanın elə bir ki, daxilən təmizlənməsi, içindən gələn ofislər və yaxud Allah-u olan bağlılığı, Allahın üzərində insan cəndi olan növməklərini insan dərimdən xatırlasın və Bu hal, insanın duasının qəbul olmasının ən başıca amili olsun. Aydın ki, kardeşler. Və adam baxan dəyirə bilir ki, bunun duası niyə görə qəbul oldu? Tədirə görəcək. Amma deyir, bunun duasının yəni, əsas səbəbi nədir? Qəbul deyil, əsas səbəbi insanın Allah s.a. iltibatıdır. <gülüyor> Sonra şəxs gətirir ki, bir dualar, ümumiyyətlə Quran kərimdə və sünnədə keçən dualar və ailələr, ümumiyyətlə göstərəndə bunlar hamısı nədir? Fayda vericidir, nədir? Dərmandır. Amma deyil, hər bir dərmanın istifadə olunma qaydası var. Əgər məsələn, bir dərmanıq sən həkim sənədə yüzyılda gündə üç də batmaq lazımdır, sən bir də batıqın faydası görməyəcəksən. Və həkim sənədə 2 müəyyən miqdarda istifadə lazım, ondan aşağı istifadə eləsən. Əgər yukarı sifadə edəsən, mən o faydasını görməyəcəsən. Həmçin, şeyh burada başqa bir də misal gətirir. Deyir, ümumiyyətlə bütün bu dualar, qrağın sənimdə keçən dualar, zikirlər, sünnədə keçən dualar zikirlər, silah kimi Silah da deyir, bir darib-i heylər Silah da mən vaxt öz silah funksiyası yerinə etdirir, onu işlədə bilən adam olarsa deyir. Silah deyir, silahı tuta bilən adam da deyir silah da Nə qədər olursa olsun, nə qədər güclü silah olursa olsun, o işlədə bilməyə adam olandan sonra onun insana faydası olunca deyil. Və məsələ ki, silah, silah həntə silah tam silah olarsa deyil, onda bir ayıb olmaz, bir çatışmamalıdır olmaz. O, tam insan da deyil, güclü insan olarsa deyil, artıq heç bir deyil, mani olmaq da deyil, təsələsinlik və o silah vasitəsilə düşmənə bir zərbə vurma olar. Nə vahki deyir, təxalləfə vəhiri min həd-i sələsə bu üç amildən biri deyil. İhtəlse deyil, artıq o yərdə silah öz nədir? Fəaliyyətini göstərə bilməyir. Yəni, üç amildə birinci idi ki, birinci silahı tıxan adam. Kincisi neydi? Silahın elə bir ki, işli olması vəyakud işliyən silah olması. Kincisi de ki, duanın gəlbə olmasına heç bir maniyə olmaması. Bu üç, üç bir şey, heç biri olmasa, silah öz şəhər yerinə gətirir. Yəsa ki, silah öz funksiyasından yerin eyilmir. Divan-ı Mecalən səhabət rəziyallahu anhum al-ümə billahi və rəsulidi və qaulun fi insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri olduğu üçün və onlar bu amildən, bu səbəbdən daha gözəl istifadə edirlər və bunun nə vaxtı, yəni necə istifadə etməyin qaydalarını, şərtlərini, ədəblərini də göstərə bilirlər. Və kana Umar <gülüyor> ibn Khassab rədiyallahu anhu yəstar törbə alatu ki, Umar ibn Khassab dua vasitəsilə öz düşməninə də qalib gelirdi. Öz düşməninə qalib gəlmək üçün Allah subhani va təaladan kömək istirdi. Və kana və kana di azamun cündeyhi deyir. Və Umar ki andəyi qəşənmən bir də nədir dua edir. Və canə yəqulü əshabihə və səhabələr həmişə deyir ki, nəfsum deyirsən sarunə deyir ki, siz heç vaxt səhvlə dəyib qələbə tutmursunuz. Ancaq deyir ki, göydən deyir yardım gəlir. Və bu yardımın nəticəsi ilə bir nəfər olur. Və canə yəqulü inni la ahmilu bi haml ilcaba və lakin hammu dua. Canə mənim fəqət deyir ki, mən dua edəndə deyir yəni, duanın qədul olmasının fikrin çəkməyəmdir. Mən duanın özünün fikrini çəkirəm, yəni. Deyir, mən, yəni, bələ, yəni, mən əsas duanı neyə verirəm? Əsas gücü duayı verirəm, qədul olmağını elə bir ki, gözdən verirəm, yəni, nəticəni gözdən verirəm. qardaşlar. Sonra Şəx burada gətirir ki, ilmətlə duadan danışdır və Bəzi deyil məsələlər var ki, hər bir müsəlmanın o məsələlərə ciddi yanaşması lazım olan məsələlərdir. Əks təqdirdə ki, kimcə ciddi yanaşmasa, ciddi yanaşmasa, bu sifətlərə ciddi yanaşmasa, ya xəştə olsa, küçə olsa, özündə bu sifətləri görsə, bu artıvan üçün nə olacaq? Duasının qəbul olmamağına gətirib çıxarda bilər. Yəni. Və şəx gətirir ki, ənə əhsərar müqalifəsə nəsi alə hər bir dil, اسباب وحده من اهم الامور و الشيخ ولد اساس كثير birinci mesela insanı Allah sıfatına ve rahmetine hadden aşır eğilmesi arkalanması diyor يعرف أن المعصية والغفلة من أسباب المضرة له في الدنيا والآخرة نجي تقول diyor bilir ki diyor gaflet ve günahlar ki insanı dünyasına Ən böyük amillərdən biridir. Və ləkin deyir, amma deyir, yuqalib minəfsu bi itdikə ilə alə afilləh və maqqirətdir deyir. Bəzən insan görsən ki, Allah s.ə.vələnin rəhmətinə artıxalanaraq günah işləyir deyir. Bəzən insan görsən ki, günahlara düşməsinin səbəblərindən, günahların üzərində davamiyyətli olmasın, səbəblərindən biri çövbənə deyir, soruyu saxlamaq. Bəzən görsən ki, insanın günaha düşməsinin s dili ilə istiqbar eləməkdir. Yəni, dili ilə istiqbar eləyir elə bir ki, bu istiqbar, insan bu istiqbar ilə özündə günah eləməyə cürət təxın. Aydındır. Deyir ki, inşallah istiqbar eləyəm. Bağışlanır da. Başa üçün qardəşə. Siz də başa üçün məsələ sizin prezdə. Yəni ki, dərinlə bərində gedək yəni. Yəni, -yə, məsələdir ki, insan, ibadətin içində aza bilər. Bəzən ibadə tezi insana elə bilir ki, günahların görməməyə səbəb ola biləri. Şeytan gəlsin, sağəcən namazını zətən ibadət edirsə, əsən istifad edirsə, edirsə, inşallah, belələrlə. Bunları insan özü üçün şey götürürəndə, kozu götürür və başqa günahlara görürsən ki, qafar çıxır. Və deyib, fəal, bəzən deyir, ki, məndub əməlləri deyir ki, hafıvaq insanda başqa günahlara qafar Və bəzən də deyə, qədər nə təliqə gətirmir. Qədər nədir? Təliqədir ki, Allah Subhanahu deyir, nə yazılsa olacaq. Gəlir görəsən ki, hər insan günah işləyir. Və bəzən də deyə, insanın günah düşməsinə səbəb bir əlevil, öz dedələrinin, babalarının yoluna getməsi olur. Və kəsirun minənnəzunə annəllə qale ma qaltu ma qalt. Və çox insanlar deyə bilirlər ki, nə istəyirsən elə, sonra da axirətə gedib əstəxfərlə ve inşallah Allah subhanahu wa taala diye sənə baxacağıq deyir. Ve qale li raculun min al-muntasibin ki ana asharu ma asan sumaqut subhanallahi wa bihamdihi 100 ve qad gulsale li zalika bi icma' kadim. Fe ondan sonra deyirəm ki subhanallahi wa Allah təzimə ilə cənan amrət xəyir. Və kəma səhhə nəbi sallallahu əleyhi və ki, Ənəs sallallahu əleyhi və səlləm, hədis gəlir ki, Subhan və bi-hamdih 20 günə 100 onun deyir, Allah subhanahu qətaların bağışlayır. Hətta xətaları dənizin köpüklərinə qədər olsa belə deyir. Və qala li min ehli Mekka ya yani, insanların azalmasına Yəni bunlar ince amillərdir. İnsan bəzən bunları özünə dəyişdirib atır, yəni olar getişir. Və bəzən deyir ki, və qaləli axır minəh məkkə nah nah əgə isə fə'alnə ahadunə məfəl dil məkkə el deyildikidir. Bildiyi bir erimiz günah edir ondan sonra bir dənə gəlir deyir, kərbəh falan u, ayındır. Onu Allah Subhanahu va iznimli günahlarımızı başdır və başqaları da deyir ki, Ən Nabi sallallahu əleyhi xal: "Ədnə bi abdən zənban li səqalədi." Sonra Şeyx Qurdan hədisləri o barədə. Sonra Bəzdənin mətnlərini gətirir. Deyir bəzən ki, "Va kəsfir məsətatun min al-xətayə al-insan al-qudumu alə al dönüş kimədir? Ə? Keriməmolliyə olan Sonra Allah'ın. Yani, yani, Allah yani, sonra, dedi ki, və qolun aqa bi-tənazzuh anizunub jahdu bi-siyati afi ləzi. günahlardan uzaqlaşmaq Allahın rəhmətindən cəhil qalmaq deyil. Aynı, günah qınaya bilməmək Allahın rəhmətinə şübhə gəlməyindir, belədir. Aynı, sonra bəzərlədi ki, Qawlul-i-l-Aha dəyə, tərk-i-zunubu cürətinə aleyhə maqfıratilləyi və səhərləyə. Və günah əleməməyə dəyir, günah ələyə terk edəməyə, günah ələməyə, ələməyə, ilə ki, insan, Allah-u səhətə rəhmetini kişətməyədir. Ayrın də? Səhədəyə ki, ve qaləliyə abu Muhammed ibn Azim, ve aydı qadıha və iləyə qülü fə inni əvzi minəl maqfır Əmin hələl di məqsərlənən mən isənalı məsələt cəbrdir və an əbdə la fiilə lehə bəsa Səlah şeyx kəsir ki Yəni aytdım da şəbəldə deyir yəni sən gəl belə bu insanların sifətini gətirir aldalan insanların sonra inşallah bu bir, bir inşallah vaqə edəcək inşallah bir-bir şəxsə qəşəng cavab verəcək İsteyir nə qədər olursa olunsa, istəyir belə şübə olursa, istəyir, burada hiç şübə olan olsa, siz hiç olsa, hamısının inşallah Allahın cavabını vericəyə gəlir. Və kimsə deyir öz dedələrinin babalarını yoluna düşüb aldanır. Amin hümməni yəqtərib, yənin Allah Azəvəcələ əgəni gəlir, azəbi və bəzəyə deyir ki, Allah s.h.ələ deyir, rəhməti deyir, qəzəb nə deyir, qalib gəlir, Allah s.h.ələ deyir, sənə mənə deyir, əz Onlarınmı mən yəftər biləcəyim, kəs biləcəyim məsələdir. Ədrazu min suh quran sünnə. Bəzi insanlar da deyir, Quran sünnədə de gələn bir hədislər yoxdur. Allah Subhanahu rəhmətuhu barihində, Allah hərçün bir yerə cəm eliyiblər, ancaq dəyə olaraq götürürlər, gəliblər deyir. Məsələn, Allah Subhanahu wa taala deyir ki, "Qalə səuf yəqi ki rəbbuka Bir gəldikdə sənə bir, yəni verəcəyi və sən ondan yərir alt qalacaqsan. bir ayəni gətirir görsən ki,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 Və kəhənnəmin vəssü varəsində deyil ki, uiddətdir kəfirin kəhənnəndir, kəfirlər üçün hazırlanmışdır. Sonra və buna bəncər hədslər və ailət. Sonra gətirir ki, bəzilər görsən ki, aldanmasına səbəb olur, dində zəifləməsə səbəb olur, ətəbəl zəlməsə dinlə çıxmasına səbəb olur. Məsələn, eşdir ki, məhsədə qeyir namaz qılmana gedə deyil. <Yerim> Gədir misləm bir dənə həccə gəlir sənə namazda olmur. Gəlməl, gəlməl, gəlməl, gəlməl, gəlməl. Bir dənə namaz kılmaq, elə bir təxminə, e 85 ilin, belə göstərə, onun öz alınır. Yani 85 il namazı realı. 60 yaşın var, deyil, ənsə deyil. İstinə gəlir 85, deyil, yaşıqan deyil, aməl. Sonra gəlçək, deyil ki, təxdirə rüqan adı, həmdir, iyyətəmədə aləyətəsə Görürsən ki, aşıra günün orucuna deyir, güvənirdiyi, ki Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm deyir aleyhi ki, bir günahlarını kefbar edir və yaxud Arafa günün orucuna və buna bənzər şeylər və inşallah bulağın cavabı da bunların rədqi ilə qalışın gələn dərkidir. Və sallallahu aleyhissaləm alə nəbiyyini Muhammed və alə əlihi və sallallahu aleyhi və